To je Aet, ja ne znam koji je broj. Aet usuri nisa. Aet usuri nisa, znači broj. 48. I broj 116 Znači na dva mjesta u Suri Nisa kaže uzvišeni Zaista Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit će mimo toga onome kome hoće. Znači pod naslovom strah od širka. Zatim kaže isto tako ajet da je Ibrahim alejhiselam dobio, znači u ajetu stoji wa Va jnubni wa baniyya an na'butu al Zaštiti mene ili on, od strane od mene i od mojih sinova obožavanje kipova, zaštiti mene i moje sinove od obožavanja kipova, sačuvaj me i moje sinove, kako god hoćete znači, od obožavanja kipova. Ovaj, oh, ovaj, uh, tisto tako ovdje. Oh, ovaj, nobnevo venije na obudel 35 A zatim je podavim nastom spomenuo hadith da je rekao Rasul sallallahu alayhi wa sallam A huvafu ma a khafu alaykum al shirkul asgaru Najvše se za vas bojim malog širka je upitan o tom malom širku pa je rekao erija to je rje er pretvaram Zatim je spomenu još jedan hadif od Ibn Mas'ud radijallahu an, da je rekao Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Man matavahu wa yad'u min dun illahi abude nekome drugom mimo Allaha Učit ću uvjetru. Uvaj hadithu bi lježima Bukhari. I još jedan hadith, koji je biljež imam muslim, imam muslim, rahimahullahu ta'ala, od Jabira, radijallahu an, da je rekao Rasul, sallallahu alaihi wasallam, Men laki Allah, la yushriku bihi shay'an, da khalal jannah. Ko Allaha, Allah, Allaha, sretni Allah, a ne budem učinio shirka, وشاءه الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وشاءه الجنه يست وشاءه الجنه اكو سرتني الله اي šal je ovaj. To je od dokaza što je spomenuo šehek u islam Muhammed ibn abdullohab rahimahullahu ta'ala znači strah od širka. Pa prvi ajet koji spominje i koji ukazuje na opasnost širka, galučinu širka sam naslov ti govori šta da je širk nešto od čega treba strahovati zašto se Isan sebi treba bojati. O tako? Strahovati od širka. Znači, strahovati od širka je nešto, što je obavezno, obavezna stvar za svakoga, koga hoće da bude na tevuhiju. Da strahuje od širka. A tako? A zašto strahovati od širka? Zbog toga, što je Allah subhanahu wa ta'ala nas podučuje što je širka. Pa uvom ajetu prva stvar Zašto strah od širka? Zato što ga Allah manu neće oprostiti. Strah je od svih grija, ali druge grije, ostale grije, Allah kaže oprostiti ako hoće, ali ovaj grije neće oprostiti. Allah neće oprostiti nam se čini širk, pa to ukazi na velčinu širka. I to je jedini grije za koje Tela rekao da ga neće oprostiti. Zatim to je jedini grije koji Allah sa je Allah suh'ana wa ta'ala kaže šta? Da poništava sva djela. Velikad uohije ilike u ilal ladile min qablike li in ašrektele amaluke. I tebi i prije tebe je objavljeno, je tako? Objavljeno je i tebi i onima prije tebe da ako bi ti širk učinio sabit i djela, propala. Onaj ko učini širk neće ući u djennet. bude činio širk neće ući u jennet. وانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. Onaj, kudy czyni on szirk, Allah mu zabranił dżannat i jego borowisko jest dżahannam. Jego borowisko jest watra. I szirk poništava sva djela. Iman poništava shahadat, pa ko se odmeti od svoje vjeri pa umri znači širke odmetništvo sa širkom se izlazi iz vjeri ako se odmete od vjeri, šta što sva djela i na dunjalku i na Hiretu, nema nikakve koristi od njih. pa je ovo, ovo opasnost širka ovdje svakako znači Ina Allah alaišek. Allah neće oprostiti da mu se čini širk. Ovo se mora razumjeti da je ovo da ako učini širk pa se od njega ne pokre. Srazumimo? Po, okay. Znači ovo se odnosi na što? Da Allah neće oprostiti da mu se čini širk na što se odnosi? Načito kad umre na širku bez teube. Zašto se mora tako razumjeti? Zato što vas samo telo sve grijeo prije što nakon pokajanja. Innallaha kullu ibadiyalladhina yasrifu ala anfusihim recimo i robove koji se prema sebi ogriješili, preterali u grijehu, šta la taqnatum min rahmeti nemojte Ne mojte gubiti nadu u milost, inna Allaha yagfiru dunuba jami. Allah prašta sve grijehe. Pa ovdje u ovom ajetu kaže Allah subhanahu prašta sve grijehe. A ovdje kaže neće oprostiti da se čini širk. Kako se to? Allah prašta sve grije nakon teube i pokajanja i kufrišit, to tako. A ovdje Allah neće oprostiti da se čini širk bez teube, to bez teube neće oprostiti, a sa teubom hoće oprost. Znači ovo jako važno da sveti i mora se tako sveti, Tako? Jer Allah već podupiru, jel tako, i potvrđuju jedna druga, a nisu kontradiktorni. Jer ovo je ovdje u kontekstu tevbe i pokajanja. Ovi koji ste se prema sebe ogriješili. nemojte gubiti u nadu Allahovu milost. Allah oprašta sve grijehe u kontekstu posticanja na, na tevbe. I ovdje se mora da Allah prašta sve grijehe nakon tevbe. A ovamo da neće oprostiti širk bez tevbe. Znači, u ovom ajetu je potvrda da će Allah s.a. kome hoće i velike grijehe oprostiti makar bez te i makar prije ka... kazni. Makar prije kazni. Razumijete vrat? to, nemaju upravdana. Nemaju upravdana. I umri tako, on Nemaju opravdanja. Znači, osim ako bi smatrali da je živio u periodu koji je sličan periodu Fetre, pa da nije nad njim uspostavljen nikako dokaz, pa da nije imao priliku da nauči, pa da je son i trudio i da tako dalje. I kad da je čuo zao to, da je to širko ostavio bi to, pa takvi će po ispravnom mišljenju nasudnje dano biti isku, iskušani, je li tako? Biće im naređeno da uđu u vatru, je tako? Pa ako uđu, biće spašeni, ako odvio, biće u njo A... Za nas na Dunjaluku takvi su šta? Bušnici, nevjernici, kefir, jel' tako? Šta znači? Dunjalučki propisi, za njih tako vrijedi. Dobar. S tim što, ako mislimo da nije uspostavljen dokaz nad njima, onda ne bi tvrdili, jel' tako, da će biti vječnu ženu. Samo to. Ste razumeli? Znači, samo to vezano za Dunjaluk. A... Da će im Allah smjerno pružiti šansu je Allah najbolje zna ispravno mišljenje jer je to shodno ajetu ina Allahe la, e, Voma kunnamu Mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanika znači dok se ne uspostavi dokaz pa će to nas od njegu danu biti uspostavljanje dokaze požalit će se četvorca kao što stoji u hadisu jedan od tih je onaj koji je žive u vremenu Fetri je tako jedan je glu, nije mogao ništa čut, jedan je bio senilan i ostario, jedan bio lud i ovaj živi u vremenu fetri. Pa će Allah manu tada na danu i poslati njima izaslanike kad se budu žalbi. Pa će uzeti od njih zavjet da će, da će se pokoravati, da uzme od njih, jel tako da će se pokoravati, pa će im biti naređeno da uđu u, u otvor. Dobro. Drugi ajet, وَجُنُبْنِي وَبَنِيَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ Jesko razumili ovaj, ovaj prvi ajet? Znači, neće oprostiti, neće oprostiti Allah širka ako se ne po... ako ne se ne pokaje. Po, Dobro. Sada mene i moje sinove od obožavanja kipova. Ko to kaže? Ko u dobu pući? Ibrahim alaihissam. Zašto je došao ovaj ajet pod naslovom strah od širke? Ibrahim selam, kojeg je Allah subhanahu teala uzeo za svog prijatelja, koji je primjer i uzor svim muvehidima, kojeg je Allah subhanahu teala učinio uzorom, jel učinio primjerom kojeg treba slijediti. Kad kenace lekom, Usvetun hasenetun fi Ibrahime. Vi imate najljepši uzor u Ibrahimu. Pa Allah učinio uzor. E taj koji je bio uzor u te vhidu, od čega je straha? Od širka. I to od ibadata ki kipovima. Od ibadata ki kipovima. Zašto? I odkud kod njega taj ta istrava? Rabbi inne hunne adlelne kethira minan nas. U sljedećem ajto odmah iza tačke stoji šta? Gospodaru zaista su one zavale mnogi ljudi. Kad je iba, Ima Lej Sena vidio da svi ljudi na Dunjalko, šta? Iba Adet čine kipojima. Uplašio se za sve, tako? Kad je vidio da svi, poznato je da on šta? Jedan bio, sam na Teuhidu. Sve dok mu šta? na amena la Samo mi je lut povjerujem, ali tako? Poslije to je. Ali, zbog toga, znači, što je, što je to bilo uopšte prošireno pored, znači, razuma koje je Allah s dao ljudima i pored toga što ih je Ibrahima, ali se nam opominjao, oni su ostali uporni u Ibadetu kipovima, Pa Ibrahima, ali se nam strahovo od toga, bojao se za sebi, za svoje sinove od Ibadeta Kipovima. Pa kažu učenjaci, a ko je siguran poslije Ibrahima od iskušenja? Širkom, je tako? Ko je siguran poslije Ibrahima? Je tako? Od širka. Ako se on za sebe bojava od širka. Ako se on za sebe bojava od širka. Pa je ovo zato došlo u kontekstu, odnosno pod naslovom šta? Strah od širka. Strah od širka. Možda sam vam spominjao to, ali iako sam spominjao, znači uklapa se u temu, pa ću ponovo spomenuti kada su talibani htjeli, ovaj, odnosno kada su počeli rušiti uh, kip bude, ja sam vam govorio o to, kada su počeli rušiti kip bude, onda je počela velika polemika, znači različite suizjave po pitanju rušenja kipova i tako dalje. Pa je bilo, ha? pa je bilo, znači, ljudi, tad koji su pisali o tome, da to nema nikakvog smisla, da uh, ashabir idvanullahi ali nisu to srušili, da je to, znači, da sto historijski tragovi ili tako, spomenici koji treba čuvati. I tako, znači, u tom kontekstu i jedan od takvih uh, pisao je u kontekstu kao uh, danas uh, više, zašto sabitva nisu surušili? Zato što više nije pustila opasnost od obožavanja kipova. Jel' tako? I pogotovo danas, kad je ljudska svijest narasla i znači, uzdigla se i sazrela, ne postoji uopće opasnost od obožavanja kipova. Znači uopšte više je to onaj i tako dalje. Jest. Milijarde. Jeste. Milijarde. tako? A... a poslije toga možemo sa sigurnošću tvrditi da ogromna, ogromna, ogromna većina ljudi općenito je u širku, je tako? Ali dak, takve tvrdnje znači pogledajte u kakvoj suprotnosti sa kuranskim ajetima i sa stanjima u vehida jel tako i Vrahima, ali i Sam strahovao za sev od čirka. I danas kad su ljudi masovno ogrezi u širku, jel tako i kad sve od širka s lahkoćom prihvataju, a tevhid odbijaju i odbacuju da neko kaže da ne postoji više opasnosti, da su ljudi znači uznapravovali ljudska svijest. Pa to su nebulozi. To je s jedne i s druge strane, tad kad su Talibani rušili kipove, a nikad prije, znači, i nikad naravno ni poslije toga, neki mučenjaci su napravili delegaciju i išli odmah hitno u Kabul gore da, ubjeđuju, da i da je ona je. Pa su i ovi gore u Kabulu nazvali spasioci kipova. Spasilarska ekipa <laughs> Bude. <laughs> Na čelu te delegacije bio je še kardavi. Pa su im rekli, čitave godine naše borbe i rata i krvarenja, decenije znači krvarenja i borb sa Sovjetskim savezom, toliki naši je timi i tolika sirotine i onaj tolika potreba za podizanjem znači škola, organizovanjem obrazovanja, bilo čega znači uspostavljanje, podučavanja vjere i tako dalje, nikad se niste udružili i oglasili. A pa kad smo počeli rušiti jel tako, kipove i šitko onda ste tu, priskočili, ste od. Isti den. Hitna intervencija. Tako sam im odgovorili i to, to su braća moja Bruke i sravnati. Zatim, hadith, najviše se za vas... To kratio sad, to je širk. Ja. To je isto mladin, sve zase drugi... Znači, nema nikakve sumnje, jesu. Znači, onaj... Ovo sam sam spomenuo, znači, dokle ljudi onaj mogu, i kako šetan može to da im prikaže. Tako, da isfantaziraju. Ti danas, ljude koji ne čine širk, možeš Prebroja treba ovom Donjalu. Razvam mi to Nisu neke velike cifre. Je li tako? Većina ostali ljudi gdje su? U širku. Kuforom. Ogromna većina. Naravno, to govori samo otkriva, znači, dokle su ljudi otišli u svom neznanju i dževu. A to su ljudi koji slobjeza učenjake, prepisuju se znanju, predaju na naj onaj, kako bi rekli, uglednim univerzitetima i islamskim fakultetima. Sad kad je ova svijest takva i kad iz njegovih usta izlaze takve riječi, šta ti to govori? Govori o dubini neznanja i o dubini zablude koja se proširila. To ti govori o tome da da je ovaj din, ovaj islam postala najveća nepoznanica na Dunjalu kod danas. Znači, danas je ovaj din i ova vjera postala naj, kako bi rekao, veća nepoznanica baš. Svi misli da poznaju ovu vjeru. Ljudi ne poznaju din. Ne svataj. Ne shvataju ovaj din i da je ovaj din ga stranac. Da su rijedki oni koji su ga privatnili kako treba i shvatili kako treba. To su sve činjenice koje kad to sagledaš, kad to vidiš onda vidiš situacije kontradiktornosti, gluposti koje ne može zdrav razum podniti. Allah s.w.t. na toliko mjesta u Kur'anu, jel' tako, upozorava da se naslijedi židovi kršćeni. Da se ne uzimaju oni za, za uzor, da se ne uzimaju za prijatelje. Da... Na ređenem Allah s.w.t. u Fatihi na svakom rekiatu, jel' tako? Na svakom rekiatu, na svih petnijini namaza, da nas Allah sačuva od puta židova i Kršćani, od puta onih na koje se se rasrdio i na puta onih koji su zalutali. Da nasačuva od njihovog puta. A onda ljudi koji klanjaju i sad kad preda Sela pitaš ga kako ovaj umet treba da iziđe iz ove krize, iz ovog ponođenja, Kaže po ugledu na zapad. Šta to znači? Sad je Allah moli, da ga sačuva puta kršćana, sad kaže da treba ići putem kršćana, je li tako? Sa njima treba. I židova. Neki doslovno kažu, čitao sam, znači, njihove članke u novinama, to su doktori, profesori na fakultetima gore Islamskim u Saraju. Šta kaže? Trebamo mi po ugledu na židove praviti lobije koji će lobirati političke centra moći. A nasmakom rekao moli Allah da ga sačuva njihovog puta. Pa ti sad, koja je to ludnica? Znači, ludnica. Ludo pa živi. Allaha voli da ga sačuva njihovog puta, a uporno nastoji na sve načine da ide njihovim putem. I to su, to su, onaj, tri stvari. Dobre, kaže dalje u hadithu, najviše se za vas bojim širka, malog širka. Pa kaže učenjaci, Allah rasul s.a.v. za sahave, njima se obraća za njih, pored njihovog znanja, poznavanja dina i vjere, njihovog tako, imana i takvalika, bojio se za njih malog širka. A onda, a mali širk je manje opasan od, ve, od velikog, je tako? onda zamisli kakav strah treba da bude od velikog širka, pogotovo nas u današnje vrijeme. Ako se Ivra ima, ali i da će bojao se od, od ibadeta kipovima za sebi i za svoje sinove, zato što su ljudi ograzli u tome i što su, znači, masovno ljudi to činili. Kako nas danas treba da bude stra od širka kad vidimo kako ljudi masovno su ograzli u širku i masovno ga podržavaju i za njega se bore. Znači, to je Ivret. Pa je ovaj mali širk šta? Er Rija, pretvaranje. Pretvaranje. Mali širk, ovo je između ostalog, znači, jedan od haditha koji uh, potvrđuju. Znači, mali širk, veličinu njegovu i da je ono čega se Resul sallal bojao kod shaba, to ukazuje da je veći od velikih grije, grijeha. Mali širk. I Allah najbolje zna, ja sam prije govorio, i opet ponavljam da je ispravno mišljenje Allah najbolje zna da Allah neće ni mali širka oprostiti. Samo je razlika što za mali širk će čovjek privremeno biti kažnjeno za veliki lije vječni. Zato mnogi zanemaruju Ajde mali širk ne izvodi izvjere i tako dalje. Međutim veći od velikih grijeha i Allah najbolje zna jedan je bih, isto tako koji Allah neće oprostiti. Pa ako zapadne u njav je u džahennem sigurno. Je tako? S tim što nakon kazni, je tako, će biti ponovo vraćen u ženet. Ako bude samo, znači, činio mali širk. Od Abdullah ibn Seuda, ako umre, a bude upućivao dobu nekome drugom, ima Allah. Bude nekog drugog nida. Je tako? dozivao mimo Allaha smanka. Koga ljudi mogu dozivati mimo Allah s.w.t.? Mogu meleke, poslanike, jel' tako? Mogu. mogu Dozivaju ljudi poslanike u dovama svojim. Pa kažu šta? Dozivaju poslanika i traže od njega šefa. Šefa. I sinoć nam, brat jedan, govori da je razgovarao sa čovjekom koji predaje vjeronavku u školu. I tako malo sa njim pričao o širku, da se dove upućuje samo Allahu, pa pa dobro kod, ovaj, ja negiru, nemamo širka, ne čini se taj širk, pa kako se ne čini, ljudi pućuju dove poslaniku, pa kako, pa traži od njega šefat, pa kažu, i treba od njega tražiti šefat. Razumijete? <laughs> kažu, od njega i treba tražiti šefat, i tako raspravo o poslaniku, pa vi, kaže, od poslanika sve, učiniste ga običnim čovjekom. Pa on nije, on zna, on... i dan, danas točno zna šta se gdje događa, sve u detalji. I takje stvari. I kaže, zavisno kakav mušnik predaje po našoj djece i podučava ih vjerom. Ali tako? vjeri da resim celo ali se ne poznaje ga i još vjeruje? da se njemu do vas smije činiti. A to je širka. Ako to uradi, dehala na. Vidite ovdje u prošlom vremenu, ušao je u vatru. Šta ovo znači ušao je u Završan čin. Isto kod je već ušao. Ne ginemo. Ne ginemo. Znači nema nikakve dvojbe oko toga. E to je taj širk, To je taj širk koji je raširen, proširen među onima koji se smatraju učenima i prepisuju se znanju, a u stvari su velike neznalice o suštini ove vjeri i neznalice o značenju še ila ilaha. Ne znaju još ništa ila ilaha ila. Odabravaju širka. U ovom drugom haditu koji bilježi ima Moslim isto tako, ko sretne Allaha, a ne budemo širka, čini ući će u džennet. Znači ovdje ući će u džennet, ušao je u džennet, Sigurno će ući u dženet. Ne znači da neće prije toga nikako biti u je li tako? Ali njegovo konačno krajanje je sigurno boravište. Šta? Dženet, ako se bude spasio od, od širka. Jeste Znači, ne znači da neće nikako. Možda će neko od onih koji dođu pred Allaha bez širka, možda će malo biti kažnjeni, jel tako? Kad ovdje kažemo malo, to je koliko god je puno je. Jel' tako? Molim Allaha se pano da nasačuva džehennamske vatre. Ali ako bude i privremeno kažnje džehennemu, znači njegovo konačno krajnje boravište jeste sigurno džennet. Zasigurno dehala džennet, u prošlom vremenu ušao je u džennet, znači zasigurno mu je džennet. Jel' tako? Osigurano mu je džennet. A ako Allah bude činio širka, osigurana mu je džehennamska vatra. Po pa ovom prvom hadisu primjećujete jednu stvar koju da je samo potvrdio šta da onaj ko bude dove upućiva, znači bude činio širk da će ući u vatra. A nije objasnio da onaj ko ne bude činio širka i ko bude bio u ehid, el tako, da će ući u žene. zašto? Zato što je praktično dovoljno el tako da se i, i jez, da se čuvaš ovoga i da potvr... Znači, a, jedan od osnovnih šartova da, da čovjek budem u Vahid, jez da se odrekne i da negira ši, širk i da ostavi širk. Tako? I to je suština, da se ostavi širk. tako, I čime ostavi širk odmah je na te Vahidu, je tako? Na Vahidu. Dobro. Širka, rekao je, je no, malo to, to. to je rija prikvaranje, da kako je to malo to u To je upitanje Rasul sallallahu drugim hadihima or rijavu, kaže to da, je, da čovjek uljepšava svoj namaz zbog prisustva ljudi. A tako? To je, da radi nešto da ga ljudi vide. Ovo je rija od ruje, od viđenja. Znači, radi nešto da ga ljudi vide na tom djelu. Svaki ibadit, bilo što, rije. Znači, ne mora biti isključivo od propisanih ibadit, može biti bilo kakvo dobročinstvo. Jel' tako? Ako se bude radilo samo rad toga da ljudi vidi. I rad toga... Uprljano, jest pomiješan. Jeste, odmah poništava to dijelo. Jel' tako? Rije. Ima druga stvar koja je slična rijav, zove se suma od sema, od čuti. Znači radi neka djela da ga ljudi ču, čuju, tako, da ga ljudi čuju pa je i to djelo propašten. Međutim, ovaj rija on poništava samo ono djelo pri kojem se nađe, a ostala djela mu ostati sačuva. tako ostali namazi koje koji je klanjao ne zbog toga da ga ljudi vide ostat mu sačuva, neće propasti propadam samo onaj namaz u kojem to bude prisutno. drugo, to znači da uh, kad uradiš neko djelo kažeš da se go radi? Može biti, znači. Jest. Može biti da se i na to odnosi, ali i na primjer da učiš Kur'an da te ljudi čuju. I da kažu, znači, samo s tim ciljem. Jel' tako? Ili ti je to ucij? Jel' tako? Da ljudi, ljudi kažu? To, ha, tako ljudi kažu? Karija vidiš, te, kako lijepo. Pa? Kako lijepo uči Kur'an. Jest karija, maša. Tak. Je tako. Ili kako lijepo, ili... Da znači, da se vidi, da, da stalno uči Kur'an. Onda dobijela na posebno. Znajte da je i ostavljanje dijela radi ljudi isto tako pretvaranje. Ako čovjek uobičajeno radi neki ibadet radi Allaha, je li tako? Jesu. Yes. Radi Allaha, na primjer, neko djelo čini. A onda kad ljudi dođu, ostavi to djelo. Neće radi ljudi da ga ljudi ne vidi. Tako da ga ne gledaju na tom dijelu. O, da i to pretvaraju. Je ja tako? I ostavljanje tog djela je opet rija. Tako? Ne, tako? Ha? To to Da je ostavljanje djela radi ljudi isto tako rija. Naprimjer, insan inače klanja ove nafile rao tebe. Je ja li tako? Ove nafile koji se klanjaju uz pet dnevnih namaza. Inače to klanja, jel' tako? Ali šta? Klanja to, na primjer, da, da ga ljudi ne vidi. Kod svoje kuće ili ovo ili ono. I onda kad se nekad zadesi negdje, među ljudima, neće to klanja. Ostaje. A? Da ljudi ne bi rekli, znaš, ili pomislili, klanja da bi ga vidio. E sad je to opet trijan. Lako, neki neki isu, lako, lako, taži, Jednostavno, ponašaš se Allaha radi, ako si radi nešto, radi i dalje to. Bilo ljudi ili ne Ako neki a sad radi ljudi to. ostavi to djelo ostavi, ostavi to dijelo radi ljudi, to je istoria. A ovo je ovaj rija i ovo, to je Dala srču. Dala srču. Pa kaže pitanja koja se ovdje spomenuta. Strah od širka. Rija je od širka. Tako? I to rija i suma, to je od malog širka. To je najveća opasnost za dobre ljude. Šta? Rija i suma. Znači, to je najveća opasnost za dobre ljude i dobročinitelje, tako? Ljude koji se trude da i bade čine tako? Isto tako, peto pitanje kaže blizina dženneta i džahnema. Tako? Kako blizina dženneta i džahnema? Između ženata i džahnema je jedna tanka nita. Ljudi misle da to sad, ne, to je jedna tankanit. Bukvalno, mislim, su. Ne, ne, ne. Znači, oni jesu daleko, u bukvalnom smislu, ali tako? Ali ovdje u smislu, blizina dženete i džehennama, jedna tankanit izmiz dženete i džehennama to je ostavljanje širka. Širka, tako? To je ostavljanje širka. Isto tako, znači, kako je ovdje e, ta blizina se osjeća blizina dženeta i džennema, osjeća se u ovom hadithu, tako? Ko ostavi šir kušao je vatr, ko Allaha sretne, a ne bude činio šir kušao je dženneta. Završeno, znači, to je, kroz to, na to se misli blizina dženneta i džennema. Zatim, Onaj ko ne bude činio širka ući će u džehennem, a onaj ko bude činio širk ući će u džehennem, makar bio od ljudi koji je najviše ibadet čini. Veliko pitanje, to je pitanje da je Allahov prijatelj Ibrahima nam tražio zaštitu od ibadeta kipova. To je vrijednost onoga ko se srčeva od širka. Ovaj gospodar srčeva ima od toga da čini bi badat kipojima. Svakako tumači znači značenje. Negiranje širka. Potvrđivanje te A to su koje smo. U kako rekla, da čovjek da mala to. Oprosti. Može yes. uprisiti sam. Jeste. Ilaman ukrihevok albohum otmeinu bil iman. Osim onoga ko bude prisiljena, njegovo srce ostane stabilno u imanu. Znači, to je prisila. Prisila. I to je znači samo olakšica. Što znači da, da onaj i nije obavezan može da ustroje na teuhidu, makar bila prisila, je tako? I razilaze se ovdje, znači, da li je ova prisila se odnosi samo na na riječ, bez dijela. Ne smije pod prisilom učiniti dijelo širka, nego pod prisilom samo da izgovori šta? Riječ širka. Šta je Jest. Amar asir, je tako? Jer u Aje tu se govori o njemu, to je povod objavja. On je samo izgovorio riječ nije učinio nikakvu dijelu širka. Zgovorio riječi koje je zadovoljno mušike. Jesu. Znači minimalno. Minimalno, jesu. Yes. Znači, rekao je nešto, Allah znaš šta je to bilo. Možda nešto ružno za poslanika sa Lani i o, na, Ima ima radi ne radice za i mušice. Ono, kad su dojice ljudi... Ja, biljete, zato je. Zbog toga to, ima Ahmed bilježitaj hadith i kaže, tražili znači, da, ovaj, da je bio jedan narod u kojem... Veliko se rano se rano se je to ovaj čovjek prijedan iz gornje maloče i došao na DERS. A bilo ljudi koji su na Ders dolazili po hiljadu kilometara. Po osamstu km. Dođu samo na Ders. Malo kada je spomenuo te iduđetke. Pa sam da završimo ovom hadithu, znači, tražili su da se žrtvuje nešto njihovom kipu, pa jedan pristup žrtvuje u ono ušao u vatru drugi odbio, nije htio još od pa su ga ubili, pa je ušao u ženetu. Ali ovdje su tražili dijelo širke. Pa je zato došlo do ovog razglaženja. Čak da je i u prisili, nije dozvoljan činiti djelo širka, nego samo uh, sam se ograničiti na riječ, minimum. Rec sad. Na otkoliko samo dogodi, ne znam kako se ja svabom Znači, da je posljednik se od srednja mi od svaba, ko će Ubiti to, to puši, da yeah. ne se nije To je bilo kao mi Uglavnom, da je uh, prijavio Sjedana da Saba i otišao znači, tamo među njih, i da je, predstavio se da, da je kao na njihovo stranu, da je nešto ružno, ne se da se ubiti to <tost> je ibn Znači, i on je tu odšao, ja, kao bi nešrako govori o tome, ovaj čovjek nas je zaveo, on nas je onaj uze nam ime, tako, tako nešto govori. Pa i ovaj to, znači, bilo slatko. Dok vje nisu izveli umrak izik. i Ima drugi slučaj to, ne znam o kom se radi, da je isto tako nekog od vođa mušički išao u bit. Pa nisam siguran on taj događaj kako je bilo, uglavnom da je čak onaj promijenio i svoj izgled, Narik to se da izgleda kao kao pripadnic tog plemena. Pa je na kraju došao do tog vođa, pa sjedio svoj prijičao, pa... jest dobro. Sljedeće poglavlje, kad si ti lijepo vidio šta je tevhid, je li tako, pa si lijepo vidio vrijednost tevhida, pa si lijepo vidio, je tako, onaj, sve to naučio, e onda lijepo sad pozivaj tevhidu. Pozivanje, šehadatu, ne i Je tako? Tako i sljedeće poglavlje a ovo, znači što sam rekao samo ukazuje na logični slijed poglavlja, tako? Prvo ti objasnim. Je li tako u suštinu teohida, pa onda šta je to teo Pa vrijednost te pa strah od širka. Jel tako? E sad, kad se ovo naučio sad pozivaj. To je u E ovo pozivanje će raditi tu da To je nešto što mi danas Gotovo da i ne poznajemo. Šta je to? Imamo stravu. Ha? Imamo stravu. Da Allah sačuma. I zato je stanje naše ovako. A naš jedini kapital je tu. Da pozivamo. I to sam svi noć govorio, da ću sreni. mi drugog izlaze. Osim da pozivam. Čemu se mi drugo nadamo? Da mi mislimo da će se desmada mislim da li se to isto može se poziti. Može znači malo ne. Ne znam šta mi očekujemo da će se desiti, ako ne budemo pozivao.